Dragi sorori și frați, am vizionat vreo trei luni în urmă la televizor un caz de excepție. Un copil din Australia care s-a născut cu inima în afara pieptului. Niște mâini Dumnezești? niște mari chirurgi tot din Austria au reașezat au repus inima la locul ei în pieptul copilului eu cred că basărabia noastră este și ea un copil cu inima în afara pieptului această inimă Trebuie reașezată, repusă la locul ei, în pieptul ei. Locul ei, pieptul ei, este limba română, doina română, istoria noastră română. Această sfântă sărbătoare nu este altceva decât... O frumoasă fapte și încercare de reașezare a inimii Basarabiei la locul ei. Vă mulțumim dumneavoastră care v-ați strâns astăzi în această vatră fierbinte a noastră națională. Mulțumim Parlamentului nostru, minunatului nostru Parlament și Guvernului nostru care împreună cu dumneavoastră ne-ați dăruit această mare și sfântă sărbătoare, cea mai mare sărbătoare pe care am avut-o noi vreodată din 45 încoace. Îngăduiți-mi să dau citire unui nou poem pe care l-am scris cu ocazia reașezerii monumentului lui Ștefan cel Mare la locul lui către monumentul lui Ștefan cel Mare. Ștefan, Doamne, drept ai spus, preal nostru grai român, țineți crucea cât mai sus, îmblânziți-l pe păgân. Ștefan, Doamne, cel frumos, bine mai înveți pe frați, țineți sabia în jos, dar din mână nu o lăsați. Iată că stăse răsară al neamului ceas, Sacrul renașterii ceas, Ne-ai spus să rămânem în țară, Și noi am rămas, Ștefane, noi am rămas, Ștefan, Doamne, sfânt și drept, Nu înțelegem pe păgân, Noi cu precista la piept, Veșnic el cu piatra în sân, avem dușman fel de fel, cum și Tu aveai cândva, Doamne, când va fi altfel și în Basarabia, iată că stăse răsare al neamului ceas, sacrul renaștei ceas, ne-ai spus să rămânem în țară și noi am rămas, Ștefane, noi am rămas!